בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך ש"ו. ברוך השם יום א' בשלח, תר"א אומן. ושלום לבני הרבנים, מורנו הרב יצחק ריחי כל בני ביתו. בעזרת השם יתברך הוא קל מעלי החולת, ואני שב לכוכי מעט מעט. והחמיו יסעדני ויגמור ופואטי בשלמות מהרה, אמן כן יהי רצון. היום קיבלתי מכתבך, ואף שהיה לי צער גדול מהעסק הידוע שמשתטחים המניורת כל כך, אף על פי כן היה לי נחת גדול שקיבלתי ידיעה מזה על כל פנים. ואקווה להשם שיגמור שלו, ויהיה הכל הנכון בעזרת השם יתבעך, כי לה שוויק ולה שווק. ובוודאי תשתדלו שם על צד היותר טוב, באופן שתצא הסחורה בשלום משם, ותלך למקום חשיבותה ולהשם הישועה. והנה במכתבך לא אזכרת עתה אם תהיה פה, ואני אמתין פה עליך עד יום ד' בשבוע זאת. ואחר כך אקווה להשם שייתן לי כוח לנסוע לטירוויצה. ויתר מזה אין לי כוח להעריך, ותשמע הכל מפי מוסר כתב זה, נכדי נחמן שיחיה, שיודיע לך בעל הכל. דברי אביך, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, בפרט לידיד נפשי הוותיק, פרי קודש הילולי מורנו הרב נחמן שיחיה. נכד גאון עוזנו, אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש לברכה. השם ידבך יודע שאני מתפלל עבורו שנזכה להכיר את כוח וזכות זקנו הנורא, שהוא טובתו בזה ובבא, נתן הנ"ל. ש"ז בעזרת השם ידבך, יום א' יתרו, ת' ראשה אומן. שלום לאהובי, בני חביבי הרבני, וכו' למורנו הרב יצחק, יחיה עם שלום כל בני ביתו שלום, ויש ערב. מכתבך קיבלתי היום והיה לי לנחת גדול, ושכרך כפול מן השמיים, שאתה עוסק בזה בזכות הרבים כזה. יהי כן השם ממך, שתזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים ככל הכתוב בהם, אמן כן יהי רצון. התהילה לכלא אני חוזר לבריאותי בעזרת השם מטבח, אך עדיין אין כוחי בשלמות ולהשם הישועה. שיחזקני בקרוב למען שמו וישיבני לאיתני ביתר שאת, אמן כן יהי רצון. לעת עתה בדעתי לנסוע בישועת השם בשבוע הזאת לטירוויצה, וכשאשוב אחר שבת קודש הבא עלינו לטובה, התחיל לנסוע לביתי. והשם יטבח בהחמיו ייתן לי כוח לנסוע ולבוא בשלום לביתי. ואין לי על מי להישען כי אם על שבשמיים. ועתה אני מקווה לחשוב תחבולייך לשלוח הספר לשם, בעצת השם היא יותר מזה אין פני להעריך, דברי אביך מצפה לראותכם מהרה בשמחה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. איני יודע מה היווט רבי נחמן נירו יאיר, אדרבה. אני יודע שעסק בזה בכל ליבו וכוחו. וכאשר כתב אליי והתנצל. ותפרוס בשלומו ויבקש רחמים לגמור עסק בשלום. הן משם לכאן, הן מכאן לשם. ולהשם הישועה, גדולים מעשי השם אשר יופלי חסדו עמנו בכל תפילי פלאות, אך עדיין צריכים בכל פעם מחמים וישועות רבות. כי העסק של אדם אחד בזה העולם גדול ועמוק מאוד מאוד. עמוק עמוק מי ימצאנו לזכות למה שצריך לזכות בזה העולם העובר, מכל שכן עסק של רבים לדורות וכו'. אך כוחו של זקן דקדושה גדול מאוד. הוא התחיל וגמר ויתחיל ויגמור. אשרינו שאנו עוסקים בזה. שמחו בהשם בגיל ובנפלאות חסדה וביטחו בהשם, כי לא יעזוב אותנו לעולם. לה שווק ולה שווק, ובכל זאת רק שמחה. ש״ל״ח. ברוך השם, יום דלד טוב אדר תר״א ברסלב. אהובי בני חביבי שיחיה, מכתבך קיבלתי ביום ו ערב שבת קודש עם העין גפן, ונהניתי מאוד. והזכירו אותי מעניין פורים באותה השעה, שמפורים נעשה פרה וכו'. ודיברתי מזה עם הבינת עננה, על שכמה אנו צריכים להודות להשם מטבח, שנתגלו בדור הזה נפלאות כאלה, שבאגרת קטן כזה, מוזכר סודות נוראות כאלה, שפורים הכנה לפסח. ובאמת הוא נפלאות השם, צריכים להזכיר עצמו בכל פעם מחדש, החסד הגדול והנפלא שעשה השם מטבח עמנו על ידו. לגלות לנו תוארת חסד כאלה וכאלה. כי נורא הוא אשר השם ידבח עושה עמנו, ואין פנאי עתה להאריך בזה. ואחר כך קיבלתי ביום הפורים בבוקר קודם התפילה, הסחי שלח, לשלם השם פעולו וכו'. גם מכתבו והמשלוח מנות. גם אתמול שמעתי קצת שנשמע בתולצ'ין שהייתם שמחים הרבה בשושן פורים עם כל זה, והיה לנו לנחת. עתה בני חזק ואמץ ללך בדרכיו, זיכרונו לברכה, ולשמוח בשעתו תמיד. ופרש שיחתך בכל יום, ושאר כל היום יהיה בשמחה. ואקבל האגרת לאבי חיים כץ, ובתוכו אגרת לאבי אפרים, ואזרז זה שולחם מיד בפסט ראשון בלי עיכוב, ואם יוצא יוסיף קצת. וכך ראוי לו שגם אתה תפרוס בשלמה באהבה, ותבקשו שימחול להשיב לי מיד תשובה ברורה על דברי כאשר ביקשתיו שם. ובוודאי תעשה הכל על הצד היותר טוב, כי זה האגרת נחוץ מאוד שיגיע שם בזריזות. והשם יטבח יושייני לקבל משם תשובה בזריזות, והשם הטוב יגמור בעדי. יתר מזה אין פנאי להעריך, דברי אביך המצפה לישועה ומעתיר בעדך, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. ש"ט ברוך השם, יום ב' פיקודי תר"א, שלום לאהובי בני שיחיה. כאן חסר קצת. ועתה איני יודע מה לכתוב לך, ותודיע לי אם שלחת כל המכתבים ששלחתי לך. גם תשמע שאר הדברים מפי מוסר כתב זה. אודות איזה מלבוש זו פיצל, מעיל, או כובע לבני נחמן שיחיה. ועל הכל תשיב בתשובה ברורה. ומכל זה תבין מה נעשה עם כל אחד ממנו ערותו וילדותו וזקנותו. הן בעניין הצטרחותו המרובים, הן בעניין ההתקרבות להשם מטבח. שמכל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, מילדותו עד זקנותו, צריך לשום אל לבו להתקרב על ידי זה די כעל השם נדבך. כי ההתרחקות בשביל התקרבות, והמניעות בשביל החשק, ובכל הייסורים יש הרחבות, ובכל העוולות יש יושר, ובכל הדינים יש רחמים, ובכל הנפילות והירידות יש השם נדבך, ובכל המחלוקות שבעולם, בכלליות העולם, בפרטיות, בכל עיר ועיר. ובין השכנים, ובכל בית ובית וכולי, שכולם אחד כמוהו בדבריו הנ"ל, בכולם יש שלום נעלם בתוכם. ובימי רע יש ימי טוב, וכלל הכל, כי מלוא כל הארץ כבודו, וחסדו וטובו יתברך מלא עולם, והכל לטובה. כי לית אתה פנוי מיניה. אך לידה הכל זאת, ולקבל חיות וקיום על ידי זה, הכל על ידי הצדיק כאמת, צדיק כסוד עולם. המקיים את העולם בבחינה תלמא למלכה, לאה ועלמא יחל, למזבל מהרותה. מה אשיב לה' כל תגמולוי עלי שזכיתי לידע מכל זה בבירור? אף שקשה מאוד להודיע לכם כל זה, כאשר הוא בלבבי, אף על פי כן מעט דמעט שאתם תופסים מזה בשבילכם ולבכם, כל חד כפומה דמשער בלבה, הוא טובה גדולה לפניכם, לפי כל אחד ואחד בעולם הזה ובעולם הבא. להתקרב ולהידבק בהשם מטבח בכל יום, בכל עת, מכל מקום, בין בטבעו, בין בעכו, חס ושלום, בין בעלייה, בין בירידה, ביום ובלילה, בשוכבו ובקומו, בבית ובשוק, בין כשאין יודעים כלל היכן הוא, אם הוא בבחינת עיל ומבחינת נאפק, והוא רק טועה כסר עובד וכו'. מכולם יכולים לזכור שתהילה לקרן ומאמינים בהשם מטבח ובמשה עבדו, ובצדיקי אמת שבכל דור. ובפרט בצדיק האמת שמאיר בדור הזה עד עולם. חזק בני וחזק, ותדע ותאמין שכל הדברים נאמרים גם אליך בפרטיות, בכל מה שעובר עליך בכל יום ויום. ותאמין שהשם נדבח עושה חדשות בכל עת, ובוודאי יהיה אחריתך לטוב, עם כולנו יחד בעזרת השם נדבח וחסדו וישועתו הנפלאה, כי לעולם חסדו, כי חסדו גבר עלינו ויאמת השם לעולם. דברי אביך הכותב בחיפזון, מתוך צער ושמחה, חדווה תקוע בלבי מסטרא חדה וכו', ולהשם הישועה והתקווה שגם הסטרא תניאנה, שמשם הצער והנחה, חס ושלום, התהפך לשמחה, בבחינת השונא, שמחה השיגו וכו', נתן מברסלב. ש"מ ברוך השם, יום ד', פיקודי תר"א, ברסלב אהובי בני חביבי, מכתבו קיבלתי עתה והשליח נחוץ מאוד. והיה לי נחת, מהעיגרת, מהנה, לי נחת מהנחת רוח שאתה מקבל ממכתביי, וכך יפה לך. כי האגרת הקדום ששלחתי על ידי הבי נחמן היה מנשה מטבח, ששלח תחת כל מוסי דברים אלו שלא חשבתי עליהם, והם נובעים מכמה תורות קדושות הנצרכות לנו מאוד מאוד, לכל אחד לפי מקומו ושעתו. ונזכרתי עתה בתוך מכתבו עתה, ברוך המזכיר נשכחות, מה ששלח השם בלבי בעתים הללו, שזה מרומז בדברי רבותינו זיכרונם לברכה שאמרו, אין להקדש אלא מקומו ושעתו. היינו, מי שרוצה ללך בדרך הישר ולקדש ולתאר עצמו, שזה בחינת הקדש, שרוצה להיות קדוש להשם אשר לכך נברא, אין לו אלא מקומו ושעתו. שאין לו להסתכל כי אם על אותו השעה והרגע שעומד בעתה במקומו שהוא שם. כי בכל שעה ובכל מקום יכולים לזכור בהשם יתבח, ולקרב את עצמו אליו כאשר דיברנו בזה הרבה. אך זה הרמז נפלא מאוד נתחדש בעתים הללו, וצריך לנו מאוד. השם יתבח לזכן ולקיים תמיד דברי אדוננו מורנו ורבינו הנורא זכר צדיק וקדוש לברכה, ולחפש ולמצוא תמיד עצות ודרכים אמיתיים בדבריו הנ"ל. לכל אחד לפי מקומו ושעתו. ואין תנאי עתה להאריך יותר, דברי אביך מעתיר בעדך נתן מברסלב. ש״מ א׳. ברוך השם יום ד׳ ויקרא ת׳ר״א. אהובי בני חביבי יקבל האיגרת הרצוף פה, והשם יתבח בהחמה ושמח אותך ואותנו בשמחת החג הקדוש הבא לנו לטובה. ונזכה להמשיך לדעת הקדוש עלינו. ולהודיעו לבנינו ולבני בנינו ולחברינו ולתלמידינו שיער כל אחד בחברו ונקבל דן מן דן לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו להמשיך הערת בן ותלמיד לידע בכל עת כי מלוא כל הארץ כבודו ולהתעורר מהשינה על ידי זה בבחינת הקיצו ורעננו שוכני עפר כי השם ער הנה לנו ולא יישן והוא מעורר ישנים ומקיץ נרדמים ואינו מסתכל, ואינו חשוב בעיניו כלל כל טרדות של תאוות ממון, אלילי כסף ואלילי זהב, תועבת השם אשר שנא. רק עיניו בנאמני ארץ, ואל זה יביט אל עני ונחי רוח וכו'. ואף על פי שאין בידינו לא זה ולא זה, כמאמר התנא, אין בידינו משלוות וכו', ואף לא וכו', אף על פי כן טוב ויפה לחזור בדעתו ועם חבריו בכל פעם כל הנ"ל. לקיים אל תירא כי עשיר איש, ולזכור המשנה כי אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב, כי אם תורה ומעשים טובים בלבד. ועל כל פנים נחשוף ונשתוקק רק לזה ברצון חזק בכל יום מחדש, ולהגיל לפרש שיחתנו על ידי זה, עד שנזכה לבוא לשמחה אחר שבירת הלב באמת, על פי הדרכים הקדושים הישרים באמת שקיבלנו ממנו זיכרונו לברכה. דברי אביך נתן מברסלב וייזהה מיגון והנחה רק לחטוף יגון והנחה לתוך שמחה. ש״מ״ב בעזרת השם יתבח, אור ליום ב״צו תר״א. ערבי בני חביבי, מכתבך קיבלתי מסך עציר עובל כסף, והוא מוכרח לי מאוד. גם תדע שהשעה דחוקה לי מאוד ונוגשים אותי מכל צער. לצורכי הפסח מרובים בכל יום. על כן חזרתי על כל הצדדים וראיתי שהכרח שאתה תלווה לי איזה סך תכף. הובטחני שתקיים דברי מיד, והשם יתבח לזכנו לשמחת החג הקדוש, ולהתקדש בקדושת פסח, לצאת מחמץ למצה, ממוות לחיים, ממחשבות רעות למחשבות טובות, מעבדות לחירות, מיגון לשמחה וכו'. דברי אביך, נתן מברסלב. שמ"ג ברוך השם יום א', בין השמשות של ערב פסח, תר א. הרוגי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה בין מנחה למעריב של ערב פסח, שצריכים לכתוב תכף לבדוק חמץ, ומאליך תבין תרדתי. גם קיבלתי עשך שני זהובים מעות קטנים, תשואות חן חן לך, כי מאוד מוכרח עתה המעות, בפרט מעות כזה. אשלם השם פעולך וכולי. היינו בשבוע העבר קיבלתי גם נעלי בית, והיום קיבלתי גם כן השני כלים יין גפן. השם מטבח זקן הוא לשתות ארבע כוסות של ישועה וחמים, שיומשך גם עליך ועל ביתך ישועה וחמים וששון ושמחה, על ידי יין המשמח ששלחת לנו. ולהשם הישועה, וכעת אי אפשר להרחיב הדיבור כלל, רק חזק ואמץ ללמוד לשמח נפשך ולברך בשמחה שהחיינו וכולי. לזמן הזה שזכית לשלוח לנו על ארבע כוסות יין ועל מעות וכולי. וגם הטרחה אינו נאבד. בפרט שיש לך חלק בטרחה ומעות בעסקים שאנו עוסקים, שהם זכות הרבים גדול לדורות. אשריך בני על כל נקודה ונקודה טובה שאתה זוכה לעסוק בזה בגופך וממונך. רק חזק ואמץ מאוד להרחיק ממך ריבוי הרעיונים שהם תמעון לבב, שאתה חושב בכל עניין יותר מהראוי. והכל מחמת עצבות ומראה שחורה. דלו עיניך על המרום ובקש בכל יום מהשם נטבח שיוציאך מזה. ובזכות החג הפסח הקדוש הבא עלינו לטובה, תזכה לצאת מחימוץ המוח לקדושת מצה של פסח, מיגון לשמחה וכו'. ויקבל רצוף פה איגר את ליבו וישלחהו בזריזות, ומהסתם יוסיף בעצמו לפרוס בשלומו באהבה כראוי. וששון ושמחה ישיג וכולי, דברי אביך נתן מברסלב. שדמ, ברוך השם, יום ד', איסרו חג פסח, תרשא א', ברסלב. שלום לאהובי בני חביבי שיחיה. מכתבך קיבלתי בחול המועד פסח, ובתוכו רצוף האיגרת מרבי אבלי, נורי העיר, והיה לי לנחת. גם היום קיבלתי עקבית למעיטך. שמחתי בעזרת השם נדבח, ותראה לקיים כאשר כתבת לבוא לפה מחר אם ירצה השם, כי דעתי להתעכב עד אחר שבת קודש הבאה עלינו לטובה, ואחר כך קרוב בדעתי לנסוע אם ירצה השם, והשם ינחני בצדקתו במעגלי צדק למען שמו, ותראה להביא עם חמאות כי אין בביתי פרוטה לפורטה, על כן ההכרח שתמתין לי עוד מה שאני חייב לך. ומה ששלח רבי אבא נאו יאיר, תחזיר לי. והלא אתה רואה במכתבם שבעזרת השם נדבך, הגיע לידך עוד דמעות בעזרת השם נדבך. והרואה אותנו מעודנו ומפרנסנו בכבוד, בהחמיו ומרובים. וגם אנחנו היינו שמחים אתמול עד איזה שעות בלילה, ודיברנו כמה דברי אמת מהתכלית הנצחי. שההכרח לבקש ולחפש בכל יום אחר התכלית הנצחי. ועל כן צריכים להתבודד בכל יום. ויותר טוב לצאת לסוח בשדה בין העשבים. ועם מי אפשר על כל פנים ימצא מקום להשם בביתו. כי כל ימיו אבל וכל מעשי עולם הזה תוהו, ומאומה לא יישא מעמלו כי אימא שחוטף תורה ותפילה ומעשים טובים. והעיקר לחפש את הרוח הקודש של הצדיק האמת. ואין תנאי להעריך עתה בזה, אולי יחוס השם ידבח שנזכה לדבר מזה פנים אל פנים. באופן שנזכה לשמור ולעשות ולקיים. דברי אביך נתן מברסלב. שמ"ה בעזרת השם נדבח יום ה, כ"ג למספר בני ישראל, תר"א אומן. בשלום בחיים לאהובי בני חביבי הרבני וכו' למורנו הרב יצחק נרו יאיר עם כל בני ביתו שיחיו. דע בני כי באתי היום לפה קהילת אומן בשלום, ברוך השם אשר עד כה. ותהילה לכל רגלי לא בצקו יותר, חס ושלום יטלטו לדרך. רקא דר אבא, נדמה לי שמתחילים להתרפאות קצת. בורר רפואות ירחם ויגמור רפואתי בשלמות מהרה, אמן כן יהי רצון. בעיניי קלות כל היום לקבל ידיעה טובה מלבוב מהרה, ולהשם הישועה. והנה כבר עברו סמוך למחצית ימי הספירה. נותן התורה ירחם עלינו שנזכה מעתה על כל פנים. להכין עצמנו לקבלת התורה מחדש ביום החמישים הקדוש הבא עלינו לטובה, באופן שנזכה לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה באהבה, ומגודל הנחיצה אי אפשר להעריך. דברי אביך המצפה לישועתך האמיתית, נתן מברסלב. שמ"ו ברוך השם, יום ו, ערב שבת קודש, פרשת משפטים תר"א אהובי בני חביבי, קיבלתי מכתבך על ידי השליח היום. וכבר כתבתי לך אתמול על ידי הבעל עגלה שלי שבאתי תודה לכלא פה אתמול בשלום. וכעת אין לחדש כלל. גם אין פנאי מחמת כבוד שבת קודש ונחיצת מוסר כתב זה. השם יתברך יוליכני לשלום בדרך הישר והאמת, ונזכה על כל פנים מעתה לצאת מזוהמת מצרים, הכולל כל הגלויות שעיקרם גלות הנפש. שנזכה כל אחד לתאר עצמנו עם מחשבות רעות ורעיונים זרים ובולבלים. ולקשר מחשבותינו בכל עת אל התורה ואל השם נדבח בכל כוחנו. כי אף על פי כן, איך שנטעה כל אחד במחשבתו בתמעון לבב וכולי, אף על פי כן, עדיין עדיין המחשבה בידו בכל עת ורגע. והכל תלוי בקדושת המחשבה, כי כולה במחשבה יתבררו. וזה נאמר על כל אחד מישראל. ויש בזה הרבה הרבה לדבר עמך. אכן הזמן והעירייה מספקת. והעיקר שיהיה כל דברינו אליך לטובה ולא להפך חס ושלום, להרבות המראה שחורה חס ושלום העדה זה. רק אדרבא, להתחזק בשמחה בכל עוז, כי כבר ידוע לנו מה שאמר הוא זיכרונו לברכה שהצבות מזיק מאוד חס ושלום לעניין בלבול המחשבות רעות חס ושלום, וצריכין להפוך היגון והנחה לשמחה וששון. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. ש״ז בעזרת השם נדבך, יום ד', ל"ו לספירה, ברסלב. שלום וחיים לידידי כנפשי, הרבני הוותיק הנגיד, מורנו הרב אברהם בר שיחיה. די, ידיד נפשי, כי זה שלושה שבועות שנסעתי מביתי לאומן, ונתמהמהתי שם איזה ימים. ובלילה העבר באתי לביתי לשלום. ואני הייתי מקווה שיגיע לי מעוט מעידך ומעט שלומנו קודם פסח, כאשר הבטחת לי בעצמך במכתבך כמה פעמים. וגם ידידי רבי אבא נרו יאיר שלח לי איזה איגרת עם סחמאות וכתב שאם ירצה השם כשתבוא נשלח בו, בוודאי. וכן כתבת בעצמך כמה פעמים והנה כבר עבר הפסח וגם יותר מארבעה שבועות אחר כך והיום ל"ו לספירה ואין כל ואין כסף, אין מאיתך, אין מאנשי שלומנו, אין על פרנסתי, אין מה שהבטיח לי בפירוש חותנך ידידי נרו יאיר. ואבי הירש נרו יאיר ומה שנשארת חייב, כפי מה שהבטיחו בראש השנה בפירוש, כנרשם אצלי. ואני כבר לוויתי הרבה על הסך הזה, והנוגסים עצים, ואין לי יודע מה לעשות. ובוודאי כל מדעי עבד רחמנה לתו עבד. אבל מגודל אהבתך בלבי עד הנפש, ואהבת כל אנשי שלומנו הכשרים והנדיבים כיוצא בו, לא יכולתי להתאפק מלפרש צערי ולהודיעך את אשר בלבי עליך, על שאתה מתרשל כל כך לשלוח לי כאבטחתך. והנה זה היום שבאתי לביתי בתחילת לילה זאת, ומצאתי מכתבך לאמך צדק כי תחיה. וקראתי אותו. ואם אמנם אתה מתנצל עצמך, אף על פי כן כבר ידעת וכתבת והגיע זה בעצמך, שאין שום תירוץ כלל, הן נגד אמך תחיה, הן נגדי. והנה אני עומד היום בעסק גדול שהתחלנו, וגם אני צריך להוציא הרבה, לשלוח מפה ספרים. והוא הכרח גדול מכמה טעמים ומצווה רבה בלי שיעור בזכות הרבים. והעיכוב רק מחמת ממון. וגם היום יש איש אחד משם אצלי. ויש בזה הרבה לספר ממך, אך אי אפשר על פני השדה. והייתי מצפה שתבוא על שבועות הבא עלינו לטובה ואדבר ממך פנים אל פנים. וכפי מכתבך, איני יודע אם תהיה פה על חג השבועות הבא עלינו לטובה. ואיני יודע כלל מה לעשות ועם מי להתייעץ בזה. ואני קורא על עצמי שקדתי ואהיה כציפו בודד על גג. כי השם ידבח יודע שבכל העסקים שגמרתי תהילה לקל וחסדו ידבח היה כוונתי לטובה. וגם עתה בעסק כשהתחלתי אשתקד כוונתי רק לשמיים, למלות רצון וחפץ זקנך אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא זכות הרבים לדורות עולם. ואתה עם ידידי רבי אליעזר הייתם לי לעזר גדול, וכי היום אתם מתרשלים, ואתה מתרשל ביותר. ואחרי שתודה לכל השם יתברך היה בעזריך, ותודה לכל הרווחת בחסדו יתברך, ראוי לך לתלות גם בזה, ולקבל עליך להיות לי לעזר גדול בעסק זה, וגם בעסק פרנסתי. ואתה אתה מתרשל כל כך, ומעצמך תוכל להבין שאדרבא, מחמת שיוצאת בימים אלו כל כך על הבית וכולי, אתה צריך להוציא גם על עסק מצווה ביותר ויותר כי צריכים ליתן חלק השם יתברך מקודם כמו שאנו רואים במצוות ביכורים ותרומה וכולי שהם נקראים ראשית כי הראשית מכל מה שמזמין השם יתברך לאדם צריך לתנו בשביל כבוד השם יתברך בזריזות בפרט בשביל עסקים כאלו שהתחלנו לעסוק אשר אי אפשר לבאר כלל עד היכן המגיעה הזכות של כל העוזרים התומכים אותי בזה והנה צערי הגדול ביותר הוא מה שכתבת, שלא תהיה על חג השבועות הבאה עלינו לטובה. ואיני יודע אם יהיה לך פנאי לנסוע אחרי שיגיע לך מכתבי זה. לעת עתה ביקשתי שעל כל פנים תקיים מעתה לשלוח לי כהבטחתך, וגם לקבל מאנשי שלומנו כל מה שתוכל, בפרט מה שמגיע לי מכבר מחותנך ומרבי צבי נורי העיר, כהבטחתם, כאשר כתבתי כמה פעמים. ואל יתרשל עוד כלל, ואם ירצה השם, כשיעזור השם יתבח להתוועד עמך, נדבר פנים אל פנים איך לעסוק בעסקנו, בעזרתו ובישועתו הגדולה. גם לדעתי היה טוב יותר שאפילו אם חס ושלום לא תבוא על שבועות הבא עלינו לטובה, שעל כל פנים תראה לבוא לפה החתונה של נכדתי תחיה עם מחותני רבי פרץ נור יאיר. כי אנו צריכים לדבר יחד פנים אל פנים הרבה תכף אחר שבועות. כי אני מוכרח לשלוח את רבי נחמן מטולצ'ין עם בילט אל המקום אשר היה שם אשתקד. וגם עוד הרבה דברים יש לדבר עמך. גם תעשנה חת רוח גדול לעמך צדק את תחיה ותקיים בזה מצוות עשה של עשרת הדיברות שהוא כיבוד אם. ומצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, ובפרט מצוות כאלו שאנו מדברים. והלא לא נברא כי אם בשביל לעסוק בתורה ומצוות כל ימיו, וחוץ מזה הבל. ומחמת שמובטחני בתוב לבבך, ולבב אנשי שלומנו שיפיעו, שבוודאי תשימו לב לדברי אלה, על כן אין להאריך יותר. ובעל הרחמים נותן התורה יעזור לנו להכין עצמנו מעתה על כל פנים כראוי, לקבל את חג השבועות הקדוש הבא עלינו לטובה בקדושה ובטהורה, באהבה ויראה ושמחה, באופן שנזכה מעתה לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו לאהבה ושלום וחיים ושמחה וכל טוב. כנפשם בנפש שואב דבק מאך דורש לומם תמיד ומאתיר בעדו ומצפה לתשובתו מהרה, נתן מברסלב. ושלום לכל עת ששלומנו באהבה רבה ולכל אחד ואחד בכלל ובפרט. ואין פנאי לייחד הדיבור כראוי לכבודו. ש״מ״ח״ בעזרת השם מטבח יום א' במדבר ת״א ברסלב. שלום להובי בני חביבי כנהוג. מכתבו קיבלתי היום והיה לי נחת, וכעת אין מה לכתוב. ואקבל רצוף פה מכתב ללבו, ואזרז לשולחו מיד בלי עיכוב, כי נחוץ הוא כידוע לו. ואם בתוך כך יגיע לו מכתב משם, יכתוב על מכתבי שכבר קיבל האיגרת, ובוודאי תעשה כראוי. ומאליך תבין כי צערי גדול מאוד מעיכוב האיגרת משם. ובוודאי כל מדעי עבד רחמנא לתו עבד, בפרט עסקנו שתמיד בא בכיליון עיניים. סוף כל סוף השם מטבח מושיע תמיד, כי חסדי השם, כי לא תמנו וכו'. ואני חי רק בזה תמיד, בכל העסקים, מגדול ועד קטן, בגוף ונפש וממון. מה אני? כולנו אני ויוצא חלצי בכל התלויים בנו, כולנו תלויים בחסדו, לך השם קיווינו. חסדי וחמיו פשוטים שאינם קלים לעולם. ואין תנאי להעריך בזה. דברי אביך מרמז לך לצפות לישועתו תמיד ולשמוח בחסדו, נתן וברסלב. ובאמת, בכל זאת, שמחה. שמ"ט נכתב לאחד מאנשי שלומנו, וחסר ההתחלה. גם אנוכי פורס, שלומך באהבה רבה קודם פסח, שלחתי לך באיכות קצת, ואחר כך קיבלתי מכתבך מחותנך רבי יואל נרו יאיר, וטמעתי שלא קיבלת מכתבי. ויותר מזה, אני מתפלא עליך שלא קיבלתי מכתבך, כי אם פעם אחת. ומחמת זה מנעת הטוב מלנטות ידי אליך. וגם מחמת שבחורף העבר הייתי מוטל על ארז דווי באומן, ונתעכבתי שם מחמת זה יותר מחמישה שבועות. ואחר כך הייתי בטירוויציה, ונתמהמהתי בדרך יותר משבעה שבועות. ולא ראיתי שם שוב, שום מכתב מאיתך, ואביך ידידנו נורא יעיר, כלו עיניו מייחל למכתביך, ותוכלתו נכזבה. ובאמת אין אתה יוצא ידי חובת אביך בעניין זה כלל. ואחר כך באתי לביתי בחלישות כוח, ומצאתי מכתבך ביד רבי נתן בן רבי לב, שנכתב לפני כמה שבועות, ולא ידעתי אז היכן אתה. ואני באתי לביתי סמוך לפורים, ובין פורים לפסח שלחתי לך מכתבי הנעל, ועדיין איני יודע אם מגיע לידך. וכעת אין להוסיף על הגיורת הנעל, רק לקיים מה שכתבתי שם, לשלוח לי מאיתך כאשר הבטחת במכתבך על ידי רבי נתן הנעל, וגם להשתדל בכל מה דאפשר. לקבל אצל יצא שלומנו, ובפרט אצל ידידי רבי צבי, בן רבי מאיר ברגר, ואצל ידידי רבי לייבלי, בן רבי חייקל. ומבטחני שתשתדל לטובתי על הצד היותר טוב בכל מדי אפשר, והשם הטוב יגמור בעדך לטובה. ואודות מה שכתבת למחותנך שיחיה, שיקדימה נישואים מהזמן, הוגבל בתנאים, כבר ישיב לך שדבר שאי אפשר, וכבר היה בביתי והתנצל עצמו הרבה. ואמר שבזמן המוגבל יעשה הנישואין בעזרת השם מטבח, ואפשר יקדים עצמו שיהיה בחודש אלול הבא עלינו לטובה. בדעתי הוא שתבוא בלי תירוץ לפה חג השבועות הבא עלינו לטובה, ואז יוגמר הכל בקיא טובה, גם עשה חמישים רובל שכבר סילק מונח השלישות בידי מבטוח גדול. אך כבר הגיע זמן הפירעון, ואני איני רוצה עוד לעסוק בזה, ואיני רוצה להשליש השלישות עד שתבוא בעצמך ותשליש אצל מי שתרצה. ואין על כל אלה אין מילה בלשוני עתה להרחיב הדיבור, רק תראה לקיים דברי הנ"ל, לשלוח לי אמהות מאיתך או מאחרים כפי מה שתוכל. ואחר כך תזרז עצמך להכין עצמך באופן שתבוא לפה על חג השבועות הבא עלינו לטובה, ויהיה טוב לפניך בכל האופנים בגוף ונפש וממון. ובעניין טובת הזוג שיחיו, ובעל הישועות והנחמות ינחם ויושיע אותך בגשמיות ורוחניות, באופן שתזכה לברוח ולהתקרב אליו ידבח. מכל מה שעובר עליך, עד שיתהפך הכל לטובה. ויש בזה הרבה הרבה לדבר, אך אין הזמן בעירייה מספקת. וגם כי אני מצפה שתבוא בעצמך אם ירצה השם כנ"ל. ואז פנים אל פנים לדבר בישועת השם ככל אשר יעמוס לנו חסדו ונפלאותיו, אשר לא תמנו וכו' לנגיל הנשמחה בישועתו. דברי אוהבו באמת לנצח ומצפה לתשובתו תחילה, ואחר כך לראותו מרע בשמחה נתן מברסלב. שלום רב לכל בני ביתו ולבנו החתן שיחיה ולחותנו ידידי נרו יאיר, גם הוא יכה אם ישלוח לזה סך כאשר כתבתי באיגרת הקדום. ושלום לכל אנשי שלומנו היקרים באהבה רבה. כל מה שישלח ישלח רק לקהילת טולצ'ין לבני רבי יצחק שיחיה. וגם האיגרת הזו אנו שולחים לטולצ'ין, בכדי שיהיה בטוח שיגיע לאדם בעזרת השם יתברך.